Розділ тринадцятий. Кетрін. Вашингтон, Париж. 1946 рік. У понеділок о дев'ятій ранку Ларі Дуглас з'явився в конторі компанії Pan American, розташований в Нью-Йоркському аеропорту Лагуардіа і представився шеф-пілоту Холу Саковичу. Шеф-пілот вирізнявся могутньою фігурою, грубим, зморшкуватим, обвітельним обличчям та величезними ручищами. Таких великих рук Ларі ще не доводилося бачити. Сакович був справжнім льотчиком-ветераном. Він почав свій шлях в авіації ще під час перших показових польотів, коли льотчики, переїжджаючи з міста до міста, демонстрували своє мистецтво цікавій публіці. Потім, перебуваючи на державній службі, перевозив пошту одномоторними літаками, а потім протягом 20 років працював пілотом на пасажирських авіалініях. Останні п'ять років він обіймав посаду шефпілота у компанії «Пан American. «Ради, що прийшли до нас, Дугласе», – сказав він. «Я теж», – відповів Ларі. «Не терпиться знову сісти в літак». «Ну навіщо мені так?» – з усмішкою зауважила Ларі. «Тільки дайте мені вітер, і я вилізу. Сакович показав йому на сілець. «Сідайте. Мені подобається знайомитися з такими хлопцями, як ви, які йдуть сюди, щоб забрати у мене роботу». Ларі засміявся. «Ви вже звернули на це увагу?» «Ні, я нікого з вас не звинувачую. Усі ви класні пілоти, пройшли війну. Ви заявляєтеся сюди і думаєте, якщо цей дурень Сакович може бути шеф-пілотом, то мене треба призначити головою ради директорів». Ніхто з вас, хлопці, не збирається засиджуватись у штурманах. Це лише трамплін, щоб скоріше сісти за штурвал. Ну що ж, чудово, так і має бути. Я радий, що ви так вважаєте погоди в саларі. Але є одна штука, яку вам треба засвоїти раз і назавжди. Всі ми члени профспілки Дуглас, і просування по службі дається лише за вислугу років. Я розумію. Єдине, чого ви не розумієте, так це те, що тут чудова робота. Тому тих, хто сюди приходить, завжди набагато більше від тих, хто йде. Отже, доведеться дуже довго чекати на підвищення. – Я ризикну, відповів Ларі. Секретарка Саковича принесла каву та печиво. Вони розмовляли ще цілу годину і краще впізнавали один одного. Сакович говорив чемно, по-дружньому. Але багато його питань здавалися Ларі банальними і непотрібними. Однак, коли він вирушив на заняття, Сакович уже багато знав про нього. За кілька хвилин після відходу Ларі до кабінету Саковича заглянув Карл Істмен. «Ну як?», – запитав він. «Все гаразд». Істмен суворо подивився на Саковича. «Твоя думка, Сак. Ми спробуємо його. Я тебе спитав, що ти про нього думаєш. Сакович знизав плечима. «Гаразд!» – ось моя думка. Чуття підказує мені, що він диявольський гарний пілот. Він не може бути поганим із таким послужним списком, адже він брав участь у таких боях. Посадіть його в літак, по якому ведуть вогонь винищувачі противника, і не думаю, що в такій обстановці ви знаєте когось краще за нього. Сакович замовк, і було видно, що він має якісь сумніви. Продовжуй. Уся справа в тому що в небі Манхеттена немає ворожих винищувачів. Я неодноразово стикався з такими хлопцями, як Дуглас. З якоїсь незрозумілої причини вони завжди шукають небезпеки. Вони не можуть жити без ризику. Лізуть на неприступну гору, пірнають на дно морське або беруться ще за якусь божевільну витівку. Їм потрібні гострі відчуття. Якщо раптом починається війна, вони відразу сливають на поверхню, як вершки в гарячій каві. Сакович обернувся навкруги на стільці і почав дивитися у Вікмо. Ісмен мовчки чекав, поки він знову заговорить. Маю підозри на його рахунок. Щось у Дугласі не так. Мабуть, якщо призначити його командиром корабля, щоб він сам пілотував літак, тоді Дуглас упорається з роботою. Але я не думаю, що він психологічно готовий виконувати розварядження бортінженера, помічника командира корабля або рядового пілота, особливо, коли він вважає, що літає краще за них усіх, разом узятих, і найсмішніше, що, мабуть, він насправді кращий за них усіх, разом узятих. — Ти нервуєш мене, — поскаржився Істмен. — Та я й сам нервуюсь, — зазнався Сакович. — Не думаю, що він. Сакович заткнувся, намагаючись підібрати потрібне слово. — Досить врівноважений. Коли з ним розмовляєш, здається, що у нього в дупі динамітна шашка, яка ось-ось вибухне. Що ти збираєшся робити? Вже роблю. Відправив його на перепідготовку, і око з нього не спущу. Може він не потягне і сам піде? запитав Істмен. Ти не знаєш, на що здатні такі люди. Він буде першим учнем у класі. Ісакович не схибив. Курс навчання включав місячний термін занять на землі та ще місяць тренувальних польотів. Оскільки в класи зібралися досвідчені пілоти з багаторічною практикою, курс перепідготовки мав дві мети: по-перше, вивчення штурманської справи, засобів зв'язку, роботи з картами та приладами, щоб льотчики могли освіжити свої знання в цих областях і позбутися слабких місць у літакаводженні, і, по-друге, знайомитися з новим обладнанням. Освоєння пілотування по приладах проходило на тренажері, який являв собою макет кабіни літака, поставлений на рухливу основу, і дозволяв пілоту, що сидів у кабіні, здійснювати всі види маневрування, включаючи мертву петлю, обертання в положенні час, бочка. На кабіну вдягали чорний чохол, щоб пілот керував літаком на осліп, орієнтуючись лише на приладах. Інструктор, що знаходився зовні, давав пілотам певні команди, вказуючи їм напрямок зльоту та посадки в умовах сильного зустрічного вітру, грози, бурі, гірської місцевості. Таким чином відпрацьовувалася поведінка пілота за будь-якої можливої небезпеки. Найнедосвідченіші льотчики самовпевнено входили в кабіну, але скоро переконувалося, що не так та просто впоратися з маленьким і на вигляд нешкідливим тренажером. Ларі виявився здібним учнем. Він був уважний у класі, добре засвоював матеріал, Сара наготував домашні завдання, виконуючи їх без помилок. У всьому виявляв терпіння, не виявляв нервозності та не страждав від нудьги. Навпаки, він навчався із задоволенням і, безперечно, досяг у навчанні найбільших успіхів. Єдине, що було новим для Ларі, то це літак DS-4 та його обладнання. Коли почалася війна, багато з того, що він зараз побачив, ще не існувало. Ларі годинами обстежував кожен сантиметр нової машини, вивчав, як вона зроблена та як працює. Вечерами він корпів над купою інструкцій з експлуатації ДС-4. Якось пізно ввечері, коли решта пілотів, які проходили перепідготовку, вже пішли з ангару, в одному з ДС-4 Сакович натрапив на Ларі. Той лежав на спині під кабіною екіпажу та оглядав проводку. «Кажу тобі, цей сучий син мітить на моє місце», – сказав Сакович Карлу Істмену наступного ранку. «За такою і він може отримати його», – зусмішкою відповів Істмен. Після того, як через два місяці навчання закінчилося, представники компанії вирішили влаштувати сієї нагоди невелику урочисту церемонію. Пишаючись чоловіком, Кетрін прилетіла до, до, до Нью-Йорка, щоб подивитися, як Ларі вручатимуть штурманські криль, крильця. Ларі намагався переконати її, що це дрібнична процедура. «Кеті, мені просто дадуть нікому не потрібний шматочок тканини, щоб сівши до кабіни літака, я не забув, ким працюю». «Ні, ти не забудеш», – вигукнула вона. Я говорила із Саковичем, а він розповів мені, які великі успіхи ти зробив. «Та що він розуміє, цей дурний польочка?» – відмахнувся Ларі. «Ходімо краще святкувати». Увечері того ж дня Кетрін та Ларі разом із чотирма льотчиками з класу перепідготовки та їхніми дружинами вирушили вечеряти до клубу «21» на 52-й вулиці. У фойє клубу зібралася маса народу. Метродотель заявив їм, що, якщо у них заздалегідь не замовлений столик, він не може пустити їх, оскільки немає вільних місць. «До біса цей клуб! – розлютився Ларі. – Ходімо краще в тут шорс, тут по сусідству!» «Зачекайте хвилинку! – втрутилася Кетрін. Вона підійшла до старшого офіціанта і попросила покликати Джері Бернса. За кілька секунд з'явився низкорослий худий чоловік із проникливими сірими очима. «Я – Джеррі Бернс», – представився він. «Чим можу пояснити? Чим можу вам служити?» «Я прийшла з чоловіком та друзями», – пояснила йому Кетрін. «Нас – десять чоловік». Він тут же замотав головою. «Якщо у вас не замовлений столик, я – компаньон Вільяма Фрезера», – спробувала вона умовити Бернса. Джеррі Бернс до Кірлова глянув на неї. «Чому ж ви одразу не сказали мені про це? Чи не могли б ви зачекати на чверть години?» «Дякую», – подякувала йому Кетрін. Вона повернулася до решти. «У мене для вас сюрприз», – вигукнула Кетрін. «Нам дають столик». «Як тобі це вдалося?», – поцікавився Ларі. «Я згадала ім'я Вільяма Фрезера». Вона помітила, що Ларрі змінився на обличчі. «Він тут часто буває», – квапливо додала Кетрін. «І він радив мені посилатися на нього, якщо мені знадобиться сіл. Ларі обернувся до інших. «Ідемо звідси, до чортової матері. Сюди пускають лише своїх». Людчики з дружинами попрямували до виходу. Ларі повернувся до Кетрін. «Ти з нами?» «Звичайно», – невпевнено відповіла вона. «Я тільки хотіла попередити їх, що ми не…» «Нехай вони котяться до її матері!» – голосно сказав Ларі. «Ну ти йдеш чи ні?» На них почали звертати увагу. Кетрін відчула, що червоніє. Так, відповіла вона і попленталася за Ларі до виходу. Вони вирушили до італійського ресторану на шостій авеню, де їм подали несмачну вечерю. Кетрін трималася так, ніби нічого не сталося, але в душі все кипіло. Вона обурювалася на Ларі за те, що він поводився, як дитина, та що й образив її за сторонніх. Коли вони повернулися додому, не промовивши жодного слова, вона пройшла в спальню. Роздяглася, погасила світло і лягла в ліжко. Кетрін чула, як у вітальні Ларі наливає собі спиртне. За десять хвилин він з'явився у спальні, запалив світло і підійшов до ліжка. «Будеш ви себе корчити страждальницю?» – запитав він. Убурена Кетрін підвела голову і сіла на ліжко. «Нема чого звалювати вину на мене», – відповіла вона. «Ти поводився потворно. Яка муха тебе вкусила!» «Та сама, що й тебе, той хлопець, котрий спав з тобою до мене!» Кетрен дивилася на нього. «Що? Я говорю про ідеального пана Біла Фрезера!» Вона дивилася на нього здивовано. «Біл не зробив нам нічого поганого. Навпаки, він завжди допомагав нам!» «Це точно!» – відповів він. «Ти зобов'язана йому своїм бізнесом, а я – своєю роботою. Нас навіть у ресторан не пускають без його дозволу!» «Мені набридло щодня чути його ім'я, ясити їм по горло!» Кетрін найбільше вразили на його слова, а тон, яким він з нею розмовляв. У його голоси лунали розпач і безпорадність. І до неї нарешті дійшло, як болісно йому стала жити. Може, він і правий. Провівши чотири роки на війні, людина повертається додому і дізнається, що його дружина стала компаньйоном свого колишнього коханця. Більше того, сам Ларі навіть не зумів отримати роботу без допомоги Фрезера. Подивившись на Ларі, Кетрін відчула, що у їхньому сімейному житті настав критичний момент. Якщо вона хоче залишитися чоловіком, то повинна перш за все думати про нього, а вже потім про свою роботу та все інше. Вперше Кетрін здалося, що вона справді зрозуміла Ларі. Немов прочитавши її думки, Ларі винувати зауважив. Вибач мені за те, що сьогодні ввечері я поводився як свиня. Але коли нас не пускали в ресторан, поки ти не назвала магічне ім'я Біла Фрезера, я не витримав і розлютився. І ти мені вибач, – вибачилася Кетрін. – Я більше не робитиму так з тобою. Вони обіднялися, і Ларі сказав, – Кеті, прошу тебе, не залишай мене. Вона міцніше пригорнулася до чоловіка і відповіла, – Я ніколи тебе не кину, любий мій. Ларі вперше піднявся в повітря як штурман літаком, що здійснює рейс номер 147 за маршрутом Вашингтон-Париж. Після кожного польоту Ларі залишався в Парижі дві доби, потім повертався додому, проводив там три дні і знову вирушав у рейс. Одного ранку він зателефонував Кетрін на роботу і схвильованим голосом вигукнув. «Знаєш, я знайшов чудовий ресторан. Ти не могла би перерватись на обід?» Кетрін глянула на купу замовлень, які треба було виконати, і підписати до 12 години дня. «Звичайно», – легковажно відповіла вона, – «я заїду за тобою за 15 хвилин». «Невже ти все залишаєш на мене?» – застогнала її помічниця Лусія. «Фірма Стювезан не шум, якщо ми не закінчимо оформлення її рекламної кампанії». «Нічого, доведеться почекати», – відповіла Кетрін. «Я йду обідати з чоловіком». Лусія здивовано знизала плечима. «Я на тебе не ображаюся. Коли він тобі набридне, повідом мені про це», – Кетрін посміхнулася. «Тоді ти будеш уже глибоко старенькою». Ларі зустрів Кетрін біля входу до контори, і вона сіла в машину. «Я не зірвав тобі робочого дня», – грайливо запитав він. «Ну, звісно, ні», – він засміявся. «Усіх начальників, мабуть, удару вистачить!» – Ларі повів машину у бік аеропорту. «Чи далеко твій ресторан?» – запитала Кетрін. У другій половині дня, починаючи з двох годин, у неї було призначено п'ять ділових зустрічей. «Ні, близько. У тебе сьогодні багато роботи». «Ні», – збрехала вона, – «нічого особливого». От і добре. Коли вони доїхали до роздоріжжя, Ларі повернув до аеропорту. «Ресторан знаходиться в аеропорту?» «На іншому його кінці», – відповів Ларі. Він поставив машину на стоянку, взяв Кетрін під руку і повів її до прохідної з написом «Пан Америкен». Миловидна дівчина за сійкою вітала Ларі. «Моя дружина», – гордо представив її Ларі. «А це Еммі Вінстон». Жінки привіталися одна з одною. «Ходімо», – Ларі взяв Кетрін за руку, і вони попрямували до місця стоянки літака. «Ларі», – занепокоїла Кетрін, – «куди?» «Знаєш?» Ти найгарніша дівчина з усіх, з ким мені доводилося обідати. Вони опинилися біля воріт номер 137. Двоє чоловіків за сійкою перевіряли у пасажирів квитки. На інформаційному щиті висіла табличка «Рейс номер 147 на Париж. Виліт о 13 годині 00 хвилин». Ларі підійшов до одного з контролерів та вручив йому квиток на літак. Освана Тоні. Кеті. «Це Тоні в Ломбарді. А це Кетрін. Я стільки про вас чув», – посміхаючи звернувся до неї контролер. «Ваш квиток у повному порядку». Кетрін, яка нічого не розуміла, дивилася на простягнутий квиток. «А це ще навіщо?» «Я тебе обдурив», – зазнався Ларі з усмішкою. «Я не поводу тебе зараз обідати. Я везу тебе до Парижа, до, Макс... до Максиму». Кетрін втратила слова. «До Максиму? До Парижа? Прямо зараз?» «Так, зараз». «Але я не можу», – сказала Кетрін. «Не можу я зараз летіти до Парижа». «Дуже навіть можеш», – широко посміхаючись переконував він її. «Твій паспорт у мене в кишені». «Ларі!» – вигукнула вона. «Ти просто божевільний. У мене навіть нема з собою одягу. У мене призначено мільйон ділових зустрічей. Я…» «Одяг я куплю тобі у Парижі». «Скасуй свої зустрічі! Декілька днів Фрезер цілком обійдеться без тебе!» Кетрін розгублено дивилася на Ларі, не знаючи, що відповісти. Вона згадала про своє рішення щодо їхнього сімейного життя. Ларі – її чоловік. Він важливіший за все інше. Кетрін зрозуміла, що йому не просто заманулося звозити її до Парижа. Для нього тут є щось значне. Він вирішив показати їй себе в повітрі, прокатити її літаком, якому її чоловік-штурман прокладає шлях. А вона мала не зіпсувала всю справу. Кетрін взяла його під руку, глянула йому в очі і посміхнулася. «То чого ж ми чекаємо?» – запитала вона. «Я вмираю з голоду». У Парижі вони весело провели час. Ларі взяв тиждень відпустки та влаштував їй справжнє свято. Щодня Кетрін... Кожен день Кетрін був заповнений до краю, вона ледве встигала перевести дух. Подружжя зупинилася у невеликому затишному готелі на лівому березі Сени. Вранці першого дня їхнього перебування в Парижі Ларі відвіз Кетрін до салону на Елісейських полях і намагався скупити весь виставлений там одяг. Кетрін придбала лише найнеобхідніше і була вражена надмірно високими цінами. «Знаєш, що тобі заважає?» – запитав Ларі. «Ти надто турбуєшся про гроші. Забудь про них. Вважай, що в тебе медовий місяць». Слухаю, сер, жартівливо відповіла вона, але все-таки відмовилася від купівлі неподрібної їй вечірньої сукні. Кетрін неодноразово запитувала Ларі, звідки він узяв гроші, але не могла домогтися відповіді. Вона продовжувала наполягати. «Я отримав зарплату наперед», – зізнався він. «Ну, яке це має значення?» І Кетрін не наважилася сказати йому «яке». Ларі ставився до грошей як дитина, витрачаючи їх щедро та безтурботно. Нехтування було частиною його чарівності. Цим, цим він нагадував батька Кетрін. Ларі показав їй усі визначні пам'ятки Парижа. Вони відвідали Лувр, Тюірлі та Собор інвалідів із гробницею Наполеона. Ларі зводив її до екзотичного ресторанчика, що знаходиться недалеко від Сурбони. Вони побували на Центральному ринку, куди привозять м'яса, овочі та свіжі фрукти з різних районів Франції, а другу половину останнього дня провели у Версалі. Холсакович сидів у своєму кабінеті і переглядав щотижневі звіти про роботу літнього складу. Він затримався на відгук про виконання своїх службових обов'язків Ларі Дугласом. Сакович відкинувся на спинку стільця і над чимось замислився. Потім подався вперед і натиснув кнопку селектора. Надішліть до мене Дугласа». За хвилину до кабінету зайшов Ларі. На ньому була форма компанії «Пан Америкен». У руці він тримав льотну сумку. Ларі посміхнувся і провітався із Саковичем. «Доброго ранку, бос. Сідайте». Ларі недбало вмостився навпроти Саковича і закурив сигарету. Сакович почав розмову. Мені доповіли, що минулого понеділка в Парижі ви спізнилися на передпольотний інструктаж на 45 хвилин. Ларі змінився на обличчі. Я потрапив у святкову ходу на Елісейських полях, але ж літак вилетів вчасно. Не думав, що тут порядки, як у таборі бойскаутів. Тут встановлені порядки прийняті на всіх авіалініях, спокійно зауважив Сакович, і льотному складу слід неухильно дотримуватись існуючих правил. «Гаразд!» – огрузнувся Ларі. «Тепер обходжу стороною ліцейські поля. Чи є ще претензії до мене?» «Так, є. Командир корабля Свіфт вважає, що на останні два польоти ви з'явилися на підпитку». «Він нахабно бреше!» – відрізав Ларі. «А навіщо йому брехати?» «Він боїться, що я займу його місце. Цей сучий син – просто жалюгідний боягуз, якому давно настав час на пенсію». «Ви літали з чотирма командирами корабля», – вів далі Сакович. «Хто з них вам подобається?» «Ніхто», – випали Ларі. Він відразу схаменувся, але було вже пізно. Ларі вирішив виправити свою помилку. «Ну, взагалі-то вони нормальні пілоти. Я проти них нічого не маю». «Їм теж не подобається літати з вами», – не підвищуючи голосу сказав Сакович. «Ви дієте їм на нерви». Як це, чорт забирай, розуміти? А ось як. Якщо раптом виникне аварійна ситуація, потрібно бути абсолютно впевненим у людині, яка сидить поряд із тобою. Вони ж у вас не впевнені. «Та що ви кажете?» – вибухнув Ларі. «Я чотири роки провів в авіаційних ситуаціях, спочатку літаючи над Німеччиною, а потім на Тихому океані і щодня ризикував там власною шкірою. Вони в цей час сиділи тут, отримували гарну зарплатню та нарощували жир. Та як вони можуть мені не вірити? Адже це курям насміх. Ніхто не стверджує, що ви поганий льотчик-винищувач, – незворишно відповів Сакович. Але ж ми возимо пасажирів. Це зовсім інший коленкор. Ларі сидів, стиснувши кулаки і насилу стримуючи себе. Гаразд, – похмуро погодився він, – я вас зрозумів. «Якщо у вас немає інших претензій до мене, я піду, бо через кілька хвилин вирушу в рейс». «Замість вас полетить інший штурман», – заявив Сакович. «Ви звільнені». Не вірячи своїм вухам, Ларі дивився на нього. «Що?» «Визнаю, що десь я сам винен, Дугласе. Мені з самого початку наслід було брати вас на роботу». Ларі схопився. Очі в нього налалися кров'ю. «Та якого біса ви мене взяли?» – закричав він. «Тому що у вашої дружини був друг на ім'я Білфрезер», – почав Сакович. Ларі перегнувся через сіл І що сили ударив Саковича кулаком по зубах. Той відлетів до стіни, але потім завдав Ларі два удари у відповідь. Сакович постарався взяти себе до рук. «Геть звідси, щоб духу твого тут не було!» Ларі пильно дивився на нього, обличчя його тремтіло від гніву. «Слухай, ти, Падомку, відповів він Саковичу, – «я й близько не підійду до цієї авіакомпанії, навіть якщо ви благатимете мене». Він повернувся і стрімко вийшов із кабінету. Сакович мовчки провів його поглядом. До кабінету забігла секретарка. Побачивши перевернутий стілец і Саковича з розбитою губою, вона злякалася – «З вами все гаразд?» – запитала вона. «Як ви почуваєтеся?» «Чудово», – відповів він. «Запитайте пана Істмена, чи не зможе він мене прийняти?» Вже за 10 хвилин Сакович докладно розповів Істмену про те, що в нього сталося з Ларі Дугласом. «Що на твою думку не гаразд з Дугласом?» – запитав Істман. «Якщо чесно, то на мою думку він просто псих». Ісман уважно подивився на Саковича своїми проникливими світлакарами очима. «Ти вихопив через край, Сак. Він не був п'яний у повітрі. Нікому не вдасться довести, що він пропустив склянку перед польотом. І будь-хто може іноді запізнитися на роботу. Якби річ була тільки в цьому, я не звільнив би його, Карл. Дуглас не має витримки. Говорячи правду, сьогодні я навмисне провокував його. І це виявилось простіше простого. Не піддася він на мою провокацію. Я спробував би залишити його і дати йому попрацювати. Знаєш, що мене напокоїть? Що? Кілька днів тому я зустрівся зі старим приятелем, який літав із Дугласом до англійських ВПС. Він розповів мені неймовірну історію. Зважаючи на все, коли Дуглас був в варлиній ескадрильї, йому сподобалася англійська дівчина, заручена з хлопцем на прізвище Кларк, який служив під керівництвом Дугласа. Дуглас намагався підкотити до дівчини, але та не піддавалася. За тиждень до того, як вони з Кларком мали одружитися, ескадрилья піднялася в повітря для прикриття кількох b 17 які робили навіть на дієп. Дуглас летів у її хвості. Літаючі фортеці скинули бомби, і всі літаки повернули назад на базу. Над ла їх атакували месершміти, і Кларк був збитий. Сакович замовк і задумався про щось своє. Ісмен чекав, поки він продовжить свою розповідь. Нарешті Сакович глянув на нього. Так от, мій приятель стверджує, що коли Кларка збили, навколо його літака не було месерів. Ісмен кинув на Саковича недовірливий погляд. Оце так. «Ти хочеш сказати, що Ларі Дуглас?» «Я нічого не хочу сказати. Я передаю тобі цікаву історію, яку почув від приятеля». Сакович приклав до розбитої губи хустку. Кровотеча припинилася. Важко точно визначити, що відбувається у жорстокому бою. Можливо, у Кларка просто скінчилося пальне. Ясно одне, йому не пощастило. «А що сталося з дівчиною?» Дуглас проводив з нею час, поки не настав час повертатися до Штатів, а потім покинув її. «Ось що я тобі скажу. Мені шкода дружину Дугласа». Кетрін сиділа в конференц-залі на загальних зборах співробітників агентства, коли відчинилися двері, увійшов Ларі. У нього було підбите око і розсічена щока. Кетрін кинулася до нього. «Ларі, що трапилося?» «Я пішов з роботи», – промимрив він. Кетрін повела його до свого кабінету, подалі від поглядів цікавих товаришів по службі. Змочила холодною водою носову хустку і приклала його до ока і щоки чоловіка. «Розкажи мені, все по порядку», – попросила вона Ларі, ледве стримуючи гнів щодо того, що з ним зробили. «Вони давно знущалися з мене, Кеті. Мабуть, просто заздрили мені, бо я був на війні, а вони ні». Принаймні, сьогодні все вийшло назовні. Сакович викликав мене і заявив, що якби не було, якби ти не була каханкою Фрезера, вони не взяли б мене на роботу. Кетрін дивилася на нього, не в змозі вимовити жодного слова. «Я вдарив його, – вівдалі Ларі, – просто не витерпів. – О, люби, – вигукнула Кетрін, – мені так шкода тебе. – Сакович шкодую про це ще більше, – відповів Ларі. – Я здорово йому врізав». Нехай я втратив роботу, але я нікому не дозволю так про тебе відгукуватися. Вона притиснула його до себе, намагаючись заспокоїти. Не засмучуся. Будь-яка авіалінія країни із задоволенням візьме тебе на роботу. Це виявилося поганим кроком, Кетрін. Ларі звертався до всіх транспортних авіакомпаній. Деякі з них викликали його на бесіду, але роботи так він і не отримав. Якось, коли Кетрін обідала з Білом Фрезером, вона розповіла йому про невдачі Ларі. Фрезер промовчав і до кінця обіду перебував у дивній задумі. Кетрін зауважила, що кілька разів він збирався щось сказати, але так і не наважився. Нарешті Фрезер заговорив. «Я знаю багатьох людей, Кеті». Можливо, я зможу підшукати, Ларі, інше місце, якщо ти не заперечуєш. — Ні, дякую, — вдячно відповіла Кетрін. — Я думаю, що ми самі впораємось із цим. Фрезер швидко глянув на неї і кивнув на знак згоди. — Дай мені знати, якщо передумаєш. — Обов'язково, — запевнила його Кетрін із в голосі. — Так виходить, що я завжди звертаюся до тебе зі своїми проблемами. Пошукове агентство Повна гарантія, Вашингтон, округ Колумбія, вулиця Д, будинок 1402. У справі номер 179-210, 1 квітня 1946 року. Шановний мосьє Барбе, дякую вам за ваш лист. Дякую вам за ваш лист від 15 березня 1946 року, а також за переказ грошей на наш рахунок. За період, що минув від мого останнього повідомлення, ваш підопічний влаштувався в транспортну авіакомпанію Flying Wheels, де працює пілотом. Flying Wheels є невеличкою компанією з перевезення вантажів, основна база якої знаходиться на Лонг-Айленді. Flying Wheels має у своєму розпорядженні переобладнані літаки B-26 та DS-3. Загальна сума кредитів, взятих цією компанією в різних банках, перевищує 400 тисяч доларів. Віце-президент Паризького банку в Нью-Йорку, де компанія тримає свої основні рахунки, запевнив мене, що має прекрасні перспективи зростання і чудове майбутнє. Зважаючи на те, що в даний час дохід компанії становить 80 тисяч доларів, а також, що в найближчі 5 років він щорічно зростатиме на 30%, банк збирається надати їй додаткові позички на придання нових літаків. Якщо вам знадобляться докладніші відомості про фінансове становище компанії, прошу вас повідомити мене про це. Ваш підопічний розпочав роботу 19 березня 1946 року. Завідувач відділу кадрів компанії Flying Wheels, який одночасно є одним з її власників, повідомив мого оперативного співробітника, що вважає залучення до роботи в компанії такого класного льотчика своїм величезним успіхом. Решту опишу докладніше в наступному повідомленні. Зі щирою повагою – Рутенберг, інспектор-розпорядник, Паризький банк, Нью-Йорк, Нью-Йорк-Сіті. Філіп Шардон, голова правління Дорога Ноель, ти справді жорстока. Я не знаю, що зробив тобі цей чоловік, але чого б він там не накоїв? Він уже сплатив сповна. Його вигнали з компанії Flying Wheels, і один із моїх друзів повідомив мені, що він перебуває в жалюгідному стані. Думаю, що скоро приїду до Офін і сподіваюсь тебе побачити. Передай від мене привіт Кості, і нехай послуга, яка, яку я тобі надав, лишиться нашою з тобою таємницею. Хто любить тебе? Пилип. Пошуковий агентство «Повна гарантія» Вашингтон, округ Колумбія, вулиця Д, будинок 1402, у справі номер 2, 179-210, 22 травня 1946 року. Шановний Масьє Барбе, надсилаю вам продовження мого повідомлення від 1 травня 1946 року. 14 травня 1946 року вашого підопічного звільнили з авіатранспортної компанії «Флайн Я обережно намагався навести довідки про причину звільнення, але незмінно натрапляв на глуху стіну замовчування. Ніхто там не хоче говорити на цю тему. Я можу тільки припустити, що ваш підопічний чимось зганьбив себе, у компанії відмовляються повідомити, що саме. Ваш підопічний знову намагається влаштуватися працювати пілотом чи штурманом, але, мабуть, у найближчому майбутньому йому це не вдасться. Намагатимуться надалі отримати конкретну інформацію про причини звільнення вашого підопічного. Зі щирою повагою. Рутенберг, інспектор, розпорядник. Телеграма. 29 травня 1946 року. Франція, Париж. Телеграфна адреса. Крісбар. Крістіану Барбе. Підтверджую отримання телеграми. ТЧК. Негайно припиняю з'яснення причини звільнення підопічного. ТЧК. Іншим дію про будь-що. З повагою. Рутенберг. Пошуковий агентство «Повна гарантія» Вашингтон, округ Колумбія, вулиця Д, будинок 1402, у справі номер 2, 179-210, 16 червня 1946 року. Шановний Масьє Барбе, дякую вам за ваш лист від 10 червня, а також за переказ грошей на наш рахунок. 15 червня ваш підопічний влаштувався на роботу як другий пілоту компанію Global Airways – місцеву допоміжну авіалінію, що діє між Вашингтоном, Бостоном і Філадельфією. Global Airways є невеликою новою авіалінією з парком переобладнаних військових літаків. Наскільки я можу судити, компанії не вистачає коштів і вона залізла в борги. І віце-президент повідомив мені, що Далаский перший національний банк обіцяв протягом найближчих двох місяців надати компанії велику позику, що дозволить їй сплатити прострочені рахунки та розширити поле діяльності. У цій компанії всі поважають вашого підопічного і, мабуть, перед ним відкриваються добрі перспективи. Прошу вас повідомити мене, чи потрібна вам додаткова інформація про компанію Global Airways зі щирою повагою, Рутенберг, інспектор-розпорядник. Пошукове агентство «Повна гарантія». Вашингтон, округ Колумбія. Вулиця Д, будинок 1402. У справі номер 2, 210 20 липня 1946 року. Шановний Масьє Барбе, компанія Global Airways несподівано оголосила себе банкрутом та припинила діяльність. Мені вдалося встановити, що банкрутство компанії було викликане тим, що Далеский Перший національний банк відмовив їй у наданні обіця... обіцяної пазики. Ваш підопічний знову втратив роботу і повернувся до колишнього способу життя, який я вже описував у попередніх повідомленнях. Я не з'ясовуватиму причини відмови банку надати велику пазику компанії Global Airways або характер її фінансових труднощів ДОТи, доки не отримує від вас відповідної вказівки. Зі щирою повагою – Рутенберг, інспектор, розпорядник. Ноель тримала всі повідомлення та вирізки про Ларі в особливій шкіряній сумці, ключ від якої бив тільки в неї. Сумку вона замикала в чемодан, який ховала в спальні в глибині шафи. Но Ель чинила так не тому, що боялася, щоб Деміріс не став ритися в її речах, а просто з обережності, бо знала, що він любив будь-яку інтригу, а ця інтрига стосувалася її однієї. Вона вирішила сама помститися Ларі, і їй хотілося бути впевненою, що Деміріс не розкриє її таємницю. Костянтин Деміріс мав зіграти певну роль у її плані помсти, але він ніколи не дізнається про свою причетність до нього. Ноель останній з задоволенням глянула на отримане від Барбе повідомлення і сховала його. Настав час діяти. Все почалося із телефонного дзвінка. Кетрін та Ларі обідали вдома. Обидва їли мовчки і почували себе на у своїй тарілці. Останнім часом Ларі дуже рідко бував удома, а коли це траплялося, він постійно сердився і грубував дружині. Кетрін розуміла, що в нього тяжко на душі. «Наче якийсь рок мене переслідує», сказав Ларі Кетрін, коли збанкрутувала Global Airways. І він мав рацію. Йому на диво не щастило. Кетрін намагалася заспокоїти Ларі. Весь час говорила йому, який він чудовий льотчик, і запевняла його, що всі вшанують за щастя прийняти на роботу такого класного пілота. Проте Кетрін не залишало почуття, що вона живе в клітці з пораненим левом. Ніколи не знаєш, що йому спаде на думку. Будь-якої миті він може накинутися на тебе. Боячись ще більше зіпсувати Ларі настрій, Кетрін намагалася терпимо ставитись до його спалахів люті, і не звертати на них уваги. Коли вона подавала десерт на стіл, задзвонив телефон. Кетрін взяла слухавку. «Слухаю!» З другого кінця дроту пролунав чоловічий голос. «Будьте ласкаві, Ларі Дугласа!» У чоловіка була англійська вимова. Його запитує Ян Уейнстоун. «Зачекайте хвилинку, я зараз покличу його!» Вона, покликала Ла... вона простягла Ларі слухавку. «Тебе питає Ян Уейнстоун?» Спочатку Ларі не зрозумів і насупався. «Хто?» «Тут до нього дійшло, хто це?» І він засяяв. Він підійшов до телефону і взяв у Кетрін слухавку. «Я?» А потім Рвучко засміявся. Так, Майже сім років минуло!» «Як, чорт забирайте, мене знайшов?» Кетрін бачила, як слухаючи, Ларі кивав і посміхався. Приблизно за п'ять хвилин він відповів. Так, це привабливо, старина. Звісно, можу. Де? Добре, давай за півгодини, я тебе знайду. Потім він на мить задумався і повісив слухавку. Це твій друг? запитала Кетрін. Ларі обернувся до неї. Ні, просто знайомий. Дивно, що він зателефонував мені. Ми разом літали в англійських ВПС, але ми мали мало спільного, проте він каже, що він має до мене пропозицію. Яку? запитала Кетрін. Ларі знизав плечима. «Розкажи, коли повернувся». Ларі повернувся додому близько третьої ночі. Кетрин читала, сидячи на ліжку. Ларі з'явився у дверях спальні. «Привіт!» Кетрін помітила зміну його настрою. Він був приємно збуджений. Такого з ним уже давно не траплялося. «Ну як пройшла зустріч?» «Та начебто чудово», – обережно відповів Ларі. «Так чудово, що мені досі не віриться». Мабуть, я можу отримати роботу. Працюватимеш у Яна Уетстоуна? Ні, Ян теж льотчик, такий самий як я. Я ж казав, що ми разом літали в англійських ВПС. Так, я пам'ятаю про це. Ну а так, після війни його приятель Грек влаштував його працювати особистим пілотом Деміріса, найбагатшого судновласника? Так, він володіє суднами, нафтовими родовищами, золотими копальнями. Де мірісу належить весь світ. У Адстоуна з'явилася одна чудова нагода. Якого роду? Ларі глянув на неї і посміхнувся. Уедстоун пішов зі своєї роботи. Він їде до Австралії. Хтось допомагає йому розпочати свою справу. Я все ще не розумію, перебила його Кетрін. Який стосунок усе це має до тебе? Уетстоун. Поговорив з Демірісом про те, щоб я зайняв його місце. Він щойно звільнився, і Деміріс не мав часу підшукати йому заміну. Оецтоун вважає, що мене обов'язково візьмуть. Тут Ларі трохи зам'явся. Важко заздалегідь сказати, що з цього вийде, Кеті. Кетрін подумала про інші часи, про минулі місця роботи Ларі. Їй згадався батька з його чудовими, але не мріями. І вона вирішила не підбадьорювати Ларі, не вселяти в нього марних надій, Натомість їй не хотілося остаточно розчаровувати чоловіка. «Ти ж казав, що ви Зоєт Стоуном не були друзями?» Ларі знову зам'явся. «Так, це так». Він трохи наморшив чоло. Вони Зоєт Стоуном взагалі не любили один одного. Сьогоднішній вечірній дзвінок виявився для Ларі великою несподіванкою. Під час зустрічі Ян почував себе ніяково. Коли він пояснив, у чому справа, Ларі зауважив «Я здивований, що ти мене, мені запропонував». Уетстоун розгубився, настала болісна пауза, а потім він пояснив «Демірісу потрібен класний пілот, тобто такий, як ти». Складалося враження, що Ян нав'язує йому цю роботу, а Ларі… Надає йому послугу. Коли Ларі зізнався, що зацікавлений у його пропозиції, то відчув велике полегшення і постарався якнайшвидше піти. По суті, це була досить дивна зустріч. Подібний шанс видається раз у житті, заявив Ларі дружині. Девіріс платив Ойстоуну 15 тисяч драхм на місяць. Це дорівнює 500 доларам, і він жив там як король. Значить, ти житимеш у Греції? «Ми житимемо в Греції», – поправив він. «За такої зарплати ми за рік зуміємо зібрати стільки, що не будемо ні від кого залежати. Мені треба спробувати щастя!» Кетрін вагалася. Ретельно підбираючи слова, вона сказала, «Ларі, отже це так далеко, і ти навіть не знаєш Костянтина Деміріса. Тут теж можна знайти роботу та отримати місце пілота, яке…» «Ні!» – грубо перебив її Ларі. У цій країні всім начхати на майстерність пілота. Тут дбають лише про регулярну сплату проклятих проспілкових внесків. Там я знайду незалежність. Я завжди мріяв про це, Кеті. Деміріс має свій авіапарк. Якщо я тобі скажу, які там літаки, ти мені просто не повіриш. І потім я знову літатиму, дитинко. Мені доведеться догаджати лише Демірісу, а Уайтстоун казав, що я йому сподобаюся. Кетрін знову згадала про роботу чоловіка в компанії Пан Америки, не про ті сподівання, які він на неї покладав, про те, який жалюгідний досвід був у нього в дрібних авіакампаніях. Боже мій, подумала вона, на що я прирікаю себе? Доведеться кинути свою справу, яку я так уперто створювала, жити за кордоном, з незнайомими людьми, з чоловіком, який став для мене майже чужою людиною. Він дивився на неї. То ти зі мною? Вона глянула на його схвильоване обличчя, адже це її чоловік, і якщо вона хоче зберегти сім'ю, їй доведеться жити разом з ним. І як було б добре, якби все склалося вдало. Він знову перетворився на колишнього Ларі. Чарівну, веселу, дивовижну людину, за яку вона вийшла заміж. Потрібно спробувати ще раз. «Ну, я з тобою», – відповіла Кетрін. «Чому б тобі не злітати до Греції і не побачитися з Демірісом? Якщо в тебе вийде з роботою, я теж приїду і ми житимемо разом». Він усміхнувся своєю чарівною дитячою усмішкою. «Я знав, що можу розраховувати на тебе, дитинко». Ларі обійняв її і притиснув до себе. «Тобі краще зняти цю нічну сорочку, бо я нароблю в ній дір». Однак. Повільно знімаючи з себе нічну сорочку, Кетрін думала, а як їй про все це сказати Білу Фрезеру. Рано вранці наступного дня Ларі вилетів до Афін для зустрічі з Демірісом. Декілька днів від чоловіка не було жодних звісток. Час минав, і Кетрін сподівалася, що з Витівки з Грецією нічого не вийде, і Ларі повернеться додому. Навіть якщо він отримає роботу у Деміріса, невідомо, скільки вона триватиме, Ларі, напевно, міг би влаштуватися в США. Через шість днів після від'їзду Ларі у квартирі Кетрін пролунав телефонний дзвінок. Дзвонили з-за кордону. «Кетрін, доброго дня, Любий. Збирай речі. Ти говориш із новим особистим пілотом Костянтина Деміріса». Через десять днів Кетрін вирушила до Греції.